La Radio Solidaritat Des del districte de Sant Andreu de Palomar, Radio Trinitat de Nora Sayou, Frances, Ever La primera emissora local de sons i música electrònica de Barcelona. Sona 24 hores. Radio Solidaritat 2.0, Entaboul Ciutat de els alumnes de è de primàries van examinar ahir dimarts i avui dimecres a les proves d'avaluació externa de competències de català, castellà i llengua estrangera i matemàtiques que fa el Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu de la Generalitat per cinquè any consecutiu. La jornada d'ahir va començar amb la prova del català, en què els alumnes van haver de respondre preguntes a partir d'un test literari de Teixedor, extret de la novel·la Didac, Berta i la màquina d'empaquet Boira, un text instructiu sobre el moixin o trineus tirats per gossos. La prova es completava amb una breu redacció de 10 línies en què els nois havien de descriure com es practica el seu esport preferit. Més fàcil ha estat, segons els estudiants, la prova de competència de matemàtiques, en què se'ls va plantejar diferents problemes a partir de casos pràctics, com per exemple el muntatge d'una pista d'escalèstric, en què s'havien de prendre mides i calcular distàncies, com cuidar una mascota o la participació en una gincama. Per avui dimecres i ha previstes les proves de castellà i de llengua estrangera. Com a novetat aquest any, els resultats s'ordenaran per quatre nivells, alt, mitjà-alt, mitjà-baix i baix, no com tres fins ara, alt, mitjà i baix, com passar a les proves d'avaluació de quart d'ESO. La nova distribució de nivells permet acostar més a la forma d'avaluació dels resultats a la que s'utilitza en proves internacionals PISA. Ha confirmat així la Conselleria d'Ensenyament a través d'una nota. Una altra novetat que inclouen aquests exàmens és la inclusió d'una redacció en anglès o francès depenent de la llengua en què hagin estudiat i que consistirà en un breu text sobre la informació personal bàsica, la família o l'oci, com a objectiu d'incrementar el nivell d'exigència en aquesta prova. Concretament, s'avalua la coherència i l'adequació del discurs, així com la competència lingüística, el lexis, la morfosintaxi i l'ortografia de nivell bàsic. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FAEM, això és tot un poble, qui us parla i acompanya, Marta Sants, Ricardo Malabé i Jordi Garcia. Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Com ja sabeu, tot un poble és el magazín informatiu d'aquesta casa, un programa que s'emet cada dia de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 4 de l'edat tarda. Per tant, bona tarda, benvinguts i benvingudes, coneguen quins són els titulars a dia d'avui. I avui comencem parlant de la millora de freqüències i temps de viatge a les primeres línies de la nova xarxa d'autobusos. Les cinc primeres línies de la futura nova xarxa del bus que impulsa l'Ajuntament de Barcelona i TMB experimentaran a partir d'aquesta setmana una millora de les prestacions que es traduirà per als usuaris amb més freqüència de pas, més regularitat i temps de viatge més curts. Aquestes cinc línies, la D20, H6, H12, B7 i B21 passaran a circular a intervals d'entre 5 i 8 minuts en els dies feiners des de l'hora punta del matí fins passades les 9 de la nit. La reducció del temps de viatge i dels intervals de pas és possible gràcies a la suma de diverses actuacions per part de l'Ajuntament, pel que fa a la infraestructura viària i de TMB pel que fa l'organització del servei i la distribució dels recursos. En els mesos posteriors a l'entrada en funcionament de les línies es va dur a terme un estudi per identificar punts de congestió en els recorreguts, del qual s'han derivat eh, canvis a la semaforització de cruïlles, la delimitació d'alguns trams de carril bus i lleus moviments de parades i altres mesures per afavorir la marxada dels autobusos. Pel que fa a la línia H6, de zona universitària fins a Fabra i Puig, s'ha actuat en tres punts per reduir les interferències amb el trànsit privat. A Mitre, entre Mandi i Escoles Pies, al carrer Cartagena amb ronda del Guinardó i al gir des de la Gran Via Carles III cap al tronc central de la Diagonal, en sentit Llobregat. Els dos terminals de zona universitària, Fabra i Puig, s'instal·laran també rellotges de compte enrere coordinats amb les zones verdes semafòriques. D'altra banda, continuen les circulacions de prova sense passatgers dels dos primers autobusos híbrids biarticulats de 24 metres de longitud adquirits per TMB per incloure'ls de manera experimental en línies d'altes prestacions de la nova xarxa ortogonal. La previsió és que al llarg del mes de maig comencin a fer circulacions de reforç amb passatge a la línia H12, Gurnal-Besòs-Berneda. El tercer viarticulat s'espera que arribi a Barcelona al juny. I ara parlem d'un acte, un acte de reconeixement als finalistes del certamen d'impuls a la recerca jove 2013 que es realitza al districte de Sant Andreu. La Salandreu Cortines de la seu del districte de Sant Andreu, que està situada a la plaça Orfila número 1, us ofereix avui a les 6 de la tarda l'acte de reconeixement als finalistes del certamen d'impuls a la recerca jove 2013 del districte de Sant Andreu, i està organitzat per el Centre de Recursos Pedagògics. Es comptarà amb la presència del regidor del districte, Raymond Blasi, i la presidenta del Consell Municipal del districte, la senyora Imma Muraleda. I ara anem a parlar de la Sagrera, perquè ens ha arribat una informació de la Sagrera Esmou per les escoles, que organitzen una fira pel dia 12 de maig costa el dia de la fira Firemnus. Els alumnes de les escoles públiques del barri, la Pegaso, l'Estel, el Sagré, el Turó Blau i la Rosa dels Vents han elaborat més de 600 projectes, objectes que seran exposats i es podran fer donacions o aportacions a canvi dels objectes que aniran ajudant els nens i les nenes que no poden participar en les excursions, les colònies... El mateix diumenge a partir de les 8.30 del matí es prepararà la fira que començarà a les 10 i durarà fins a les 2 del migdia. I parlem ara de la Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero, que us ofereix la xerrada Para Cuellos de Carlos Jiménez. La Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero, al carrer Galícia número 6, us ofereix avui a les 7 de la tarda la xerrada Para Cuellos de Carlos Jiménez. Es tracta de l'última sessió del Club de Lectura d'aquesta temporada. Es comentarà el còmic Para Cuellos de Carlos Jiménez. A càrrec de Susana Álvarez, el lloc és la sala d'actes de la Biblioteca Trinitat Vella José Barbero i cal inscripció prèvia. Parlem ara del Centre Cultural Can Fabra, que us ofereix un recital homenatge a Antonio Machado. El Centre Cultural Canfabra, Fabra, al carrer del Segre número 24, us avui a partir de les 7 de la tarda un recital homenatge a Antonio Machado. Aquesta activitat és organitzada pel grup de poetes Constància, amb la participació del guitarrista Juan Guerrero. I ara ens acostem a l'Escola Jotja, perquè la nau 1 de l'Escola Jotja us acosta l'obra de Josep Maria Avilés. La nau 1 de l'Escola Llotja de Sant Andreu, al carrer Paramanyanet número 40, us ofereix a partir d'avui l'exposició En silenci, pintura i obra gràfica, 1994-2013, de Josep Maria Avilés. Hem de dir que està enmarcat dins el nou cicle en actiu on presentarem els treballs dex d'exprofessors de l'Escola Llotja. I avui doncs, també continua la festa major del barri del Bon Pastor. I els actes que tenim preparats per avui, per la festa del barri. la festa major del barri del Bon Pastor, són a les 17 hores Sainete, Punicoma, i organitza la residència i centre de Dia Bon Pastor amb la col·laboració del grup de teatre del Bon Pastor. I el lloc serà a la residència i centre de Dia Bon Pastor. A partir de dos quarts de sis de la tarda, Cinema Familiar organitza Ampa Bernat de Buil i es realitza a l'escola Bernat de Buil. I, per finalitzar a les 18.30, una xerrada d'economia social i solidària i organitza Indignados bon Pastor. Doncs aquests són els actes que podreu gaudir avui dins la festa major del barri del Bon Pastor. Parlem d'altres activitats. Una d'aquelles activitats que no ens cansem de dir des d'aquí perquè la veritat és que val la pena. La Fabraicoa us ofereix l'exposició al trens pirinenc de Barcelona a la Torre de Carol en tren. L'espai Josep Bota del recinte de la Fabra i Coats, al carrer de Sant Adrià número 20, us ofereix l'exposició El Transpirinenc de Barcelona a la Torre de Carola en tren. L'exposició és organitzada per l'Agrupament Ferroviari de Barcelona i es podran trobar doncs, fotos, objectes ferroviaris, simuladors i maquetes. I restarà oberta fins al dia 12 de maig a horari de dilluns a dissabte de 17 a 20.30. Molt bé, doncs d'aquesta manera ens comencem el nostre programa d'avui el que farem ara mateix serà una petita pausa escoltarem una mica de música i atenció perquè a continuació ens n'anirem enrere perquè eh, ahir es va celebrar la tercera audiència de nens i nenes al districte de Sant Andreu i és un, és un acte del qual també us ho vam, vam informar ahir àmpliament amb connexions en directe però avui hem volgut fer un balanç de com va anar i això doncs ho escoltareu tot seguit, després d'aquesta petita pausa. Com amor per tu.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 Molt bé, doncs tal com us deia, ahir es va celebrar aquesta tercera audiència pública per nens i nenes al districte de Sant Andreu. L'acte va ser presidit per Pilar Llaonar, tècnica d'educació del districte, el regidor del districte Raimon Blasi i la directora de l'Espai Jove Garfilasso, Alicia Aguilera. Varen participar al centre Cesc Omas i Solà d'aquí de la Trinitat Vella, l'Escola d'Educació Especial Sants Innocents i l'Institut Príncep de Viana de la Sagrera. El regidor va fer referència que algunes de les demandes exposades ja s'estaven portant a terme, mentre que d'altres resultaven difícils o limitades per qüestions tècniques, legals o per problemes amb les empreses privades de tecnologia. Però que amb tot, algunes de les propostes doncs, serien estudiades. D'aquesta informació ens en parla la nostra companya Susana Ávila. Bé, bon dia. Home Asesorar, l'Institut Príncep de Liana i l'Escola d'Educació Espacial de Sants Innocents presenteu el manifest agregidor. Eh? Primer aquest treball que hem treballat durant, ja fa uns mesos, si recordeu, amb el suport i l'orientació, en tot moment, de l'Institut Municipal d'Educació. I parlem del districte digital, hem parlat de, de què vol dir això, i te tenint en compte, evidentment, les tecnologies del servei de les persones. I hem volgut fer una casa, una casa diferent, que no, no. el que de reflexionar eh, en relació a les tecnologies Clar. de la informació i comunicació però també com aquestes tecnologies passen a ser unes tecnologies que ens fan forts, ens apoderen eh, i ens ajuden a ser participatius i l'he titulat que l'estic a l'estep us volem dir, i no, que ja ho sabeu els que heu participat directament, que utilitzem una metodologia lúdica, que és la gincana. Eh? Fem una gincana cada any, i que permet, eh, us permet a vosaltres, als joves, els que participeu, doncs, reflexionar sobre diferents aspectes del tema es planteja en l'Ireira Ciutat. Eh? A més a més, un projecte singular d'aquest districte, com ja sabeu també, és que fem una condició de seguiment. Aquesta condició de seguiment comtat està el regidor, esteu els joves referents de cada centre, la coordinadora del PuG jove inform que participa, i la referent educació del districte. La zona d'aquesta comissió es va establir per primera vegada doncs el curs passat i el que, el que intentem és que de treballar doncs, molt a prop molt a la prop del districte com a ciutadans que són d'aquest districte ens agrada treballar amb de diferents valors i destaquem bàsicament el respecte, la participació, la inclusió, la responsabilitat i l'aportiment com a joves que sou per les decisions del vostre districte i ciutat. Eh, pensem i ho pensem veritat, això és un plus per a vosaltres eh? i a mi també és un motiu d'èxit i de satisfacció nostra com a districte. Doncs, sincerament, us passo la paraula a una regió del districte també moltes gràcies. Moltes gràcies, Pilar. Un bon dia a totes i a tots. Agrair en primer lloc als tres centres que participeu, que heu mostrat el vostre interès, el vostre compromís i com a centres no és només els estudiants, sinó també lògicament fiu extensiu als responsables, als, als vostres professors, professores, que també s'hagin mogut sumar i donar continuïtat a aquesta iniciativa que creiem que és important i és important perquè perquè nosaltres tenim l'oportunitat de, de parlar i nosaltres tenim l'oportunitat i ja el deu de' vos Jo crec que aquest és un pas importantíssim. En part també especial il·lusió que siguem un dels districtes de referència districte de referència, no només a la celebració d'aquestes audiències eh, públiques, els nois, i les noies del nostre districte, sinó que també siguem un districte pioner en el que seria la comissió grup de seguiment d'aquestes mateixes audiències és el que dóna continuïtat, el que permet notològicament doncs, retre comptes de com han anat evolucionant i tenir aquest majoritats. Moltes gràcies. Ara, la per a una representació dels alumnes que tenim aquí davant nostre. Lícia, us toca. Eh? Ara vosaltres. A veure, primer de tot està aquí, Nascim, té eh, 17 anys, és de Recuador, és alumna de... Com es que sona? i porta ja 5 anys aquí a Barcelona. Ella en farà la introducció. En aquesta classe de l'Audiència Pública i els Internals de l'Ontrista de Sant Andreu hem participat en els següents centres educatius. Com a fisca de l'Educació Escolta de l'Educació Escolta de l'Educació, Institut Vínci, Víctor i tots tres centres ja havien participat en l'Audiència Pública a altres curses i estem molt content y contentos de la oportunidad que se, se menciona de un gran parte nuevamente. También que en el Distrito de San Mateo la participación del joven es muy importante y en el que es y a compromiso yo preparo de hoy. Y ya sabemos la condición de, de seguimiento de la audiencia pública de distrito integrada pero diferente que han participar en ediciones anteriores. Este abrimos un diálogo con el y revisión a la y compromiso. La garantía que la nuestra vemos seguir está adecuada. Aquí pude en trabajar temas bien actuales y de muy interés pedagógicos. Desde lo que quieres hacer rey, te Él ha aprofundido en diferentes conocimientos al respecto. Él con el que ha ayudado desde y en elaborar propuestas perfectas ganancias. Un discurso, aún es oportunidad para todos, considerando las posibilidades que es sugerente de todas las tecnologías y representadas a las amenazas desde donde deriva siempre un anuncio. Con el interés de nos de incluir a participar mesía o que en nuestras casa. Y al ser nuestros tan felices, podemos pensar en otra necesidad desde nuestro compromiso con la ciudad y ciudad de nuestra. Gracias a toda l'Àndri va ja 9 anys d'estar a Barcelona estudia tercer de l'Ext a l'Institut Pinsa de l'Aïna vinga, que t'he dic, no ens ara què hem treballat i què va fer he treballat a la comissió d'Internet amb quina especialitat va sorgir i la necessitat copiar i quins usuaris quins usuaris també servien al seu voluntat i com en aquests aspectes han anat canviant Per tant, entenien els beneficis que ens aporta la xarxa, per exemple, l'ús que entren en lloc a l'espitut, la llena digital dels llibres, cor correu l'atenció per a tota la comunitat educativa. en in internet, sempre i quan con la connectivitat sigui bona, és També hem de voler la privacitat a la xarxa, sobretot en he fixat en els fèrits que poden existir si no han de fer l'ús recusable i, i com controlar les conseqüències de negatives que, que ens poden derivar. Hem après a prendre precaució a l'hora d'utilitzar les xarxes i se'ns fer pel, pel que fa a les nostres dades personals. els ha interessat per en el tema de les civilitzacions aceptar nuestro odio, ¿qué son las consecuencias y qué solución ya en, en su parte afectada? En frente servir algunas aplicaciones que ens, eran desconegidas con las que ofrecen la obra de la del de Barcelona y han representado algunas de las que ya conocemos como Scott Fuega. Femir con la desigualdad social y económica trae una nomenada fractura digital entre los países país, ricos y pobres. Pensé en un acto que si fuimos buenos a tecnologías pudieran ser más participantes en la comunidad. Fue propuesta de diferentes ámbitos y prender parte de vosotros opinión y solidaridad, la cual cosa en porque es menor de no y la habilidad de comunicación. Hemos aprendido con las personas con alguna incapacidad que pueden, que pueden beneficiar de las tecnologías y avanzada en mundo, más inclusivo. Hemos aprendido con una ciudad, un distrito, un barrio con el cemento, puede ser más eficaz y difícil, y difícil en el cerebro de estivo. Si, si, si, si, si apliquemos tecnologías adecuadas, wainter, sensor, se'n són mòbils, lector de guerra, plau com informatiu, i el qual permet afobrir la sostenibilitat i la mobilitat, en reflexionant al voltant de les oportunitats i de maneres que poden suspensar sus les noves comunitats, depenent del luxe que La Mercè ens explicarà com ho hem fet tot això, i no? quina està la metodologia de treball, com ho hem treballat, hem vist algun vídeo des de Youtube que presentaven diferents qüestions relacionades amb el tema de la violència. I a teoria hem debatut i reflexionat i sobre els continguts exposats. Hem descarregat algunes aplicacions, hem participat en les diferents activitats, dues al tema dins de la cinquena, de l'estic a l'estel. De les tecnologies de la informació i la comunicació, de les tecnologies de la fulgurament i la participació, organitzades en el espai Jovem al podríem poder treballar sense vídeo, aplicar sense veu, postar Twitter, Voice, Postlet, Cluster, VideoFolver, la qual cosa és que està per més extreccioners i pensar propostes. N'hem pillat algunes a l'etiqueta hashtag de l'audiència Audiència XOS de la de i el canal YouTube. Doncs ara em toca la Laura, la Laura Monteno, eh, és la donada també de la Districte de Diana. Ara ja anem a altra. Què és el que li demanem al Districte? Demanem al districte de Sant Andreu que faciliti l'accés gratuït a Wi-Fi en tots els barris. Fins que no s'hi arribi, que propulli garantir aquest accés en tots els espais públics que fem servir. Biblioteca, parcs, centres cívics, que funcioni ràpid i que sigui obert a tothom. Demanem espais on les persones puguin fer ús d'ordinadors i d'internet d'una manera gratuïta, compensant així les diferències d'ús per motius socials i econòmics. Demanem que es treballi per augmentar la seguretat a internet. Demanem que s'estengui l'ús dels codis QR per facilitar informació a les persones. Igualment, l'ús d'aplicacions sonores per a persones amb dificultats visuals o que no poden o no saben llegir. Demanem que s'organitzin recursos de formació per a joves sobre qüestions com ara la seguretat a internet, les aplicacions existents, com s'utilitzen, Demanem que es faciliti a les escoles i els equipaments del districte, biblioteques, després joves i gasos, cursos per a aprendre diferents tecnologies, com ara crear apps, videojocs, fer vídeos, fotografia digital... Demanem una aplicació que ens permeti conèixer quines activitats per al jovent hi ha al cap de setmana al districte. Demanem que, mitjançant els impositius mòbils, puguem fer arribar propostes, queixes i preguntes a la regidoria. Demanem una web com un bloc que reculli els nostres suggeriments i propostes, que doni suport educatiu, medicament i orientació i acompanyament personal als nois i noies del districte i on puguem estar en contacte i compartir les nostres preocupacions, projectes i aficions. Demanem una web que ens permeti relacionar-nos amb els nois i noies que han participat en l'Audiència Pública de Barcelona. Demanem un servei eficaç en la detecció i resolució de casos de ciberassetjament i assetjament escolar. Demanem pols de càrrega de dispositius mòbils als parcs, a les parades de i metro, etc. Plàctus tàctils amb informació contínua sobre el temps d'espera del transport públic, de l'estat del trànsit, de com arribar a diferents recursos per a l'innovació, la instal·lació de sensors que ho més fàcil i còmode i de les persones que tenen alguna discapacitat. En Josep ens explicarà a què ens comprometen ells com a joves a l'hora de manegració de m'haver Ens comprometem a participar en la comissió de seguiment de la audència pública al districte de Sant Andreu i a fer un seguiment de les propostes, els compromisos i els acords d'adoptència en la regidoria. Ens comprometem a participar activament en el web i els nostres districtes aspirants al web. Ens comprometem a fer monos i a conservar el material tecnològic que posi a la base dels nois i noies en els diferents equipaments. Ens comprometem a fer un ús responsable de les xarxes socials. No falta respecte a ningú, seguir les normes de convivència a veure que les relacions no siguin cara i cara, no patxar continguts o ofensius, ser curósos la pròpia activitat de les persones i amb la pròpia. Ens comprometem a combinar-nos de les noves tecnologies amb altres activitats dins el nostre temps i Ens comprometem a no accedir a continguts i a per a la nostra edat. En el cas que detectem algun contingut adictiu, ens propon el tema de deixar-ho passar i de denunciar. Finalment, agraïm a la del districte, senyora Iman Blasi, que ens hagi donat l'oportunitat d'aprofundir en aquests temes i conèixer millor el les tecnologies i les seves aplicacions, com també que ens hagi fet la possibilitat de fer propostes de millora per al nostre districte. Agraïm igualment l'oportunitat de poder participar en altres llocs del districte. Esperem formular aquestes propostes que es facin D'acord, doncs d'aquesta manera eh, es va realitzar ahir aquesta tercera audiència pública dels nens i nenes eh, al districte de Sant Andreu. Hem de dir, eh, tornem a recalcar que els centres que hi van, van participar van ser el Comas i Solà d'aquí de la Trinitat Vella, l'Escola d'Educació Especial Sants Inocents i l'Institut Príncep de Viana de la Sagrera. Ara el que fem, una petita pausa, escolteu una mica de música, perquè tot seguit volem parlar d'ensenyament, de, precisament. I ho farem d'aquí uns moments. Fins ara. de tantes nits estrellades que ens han convertit en amants Després de tantes llargues converses, rialles i jocs de mans Pintant mussols a les branques dels sabres cantant a Venus i a Mars Desspem els nusos d'aquesta roba que tanta no ens fa. Són similits aprenent estimar.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 Molt bé, doncs hem de dir que els alumnes de sisè de primària s'estan examinant avui i també ho van fer ahir a les proves d'avaluació externa de competències de català, castellà, llengua estrangera i matemàtiques que fa el Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu de la Generalitat per cinquè any consecutiu. Doncs hem de dir que aquí a la, a la Trinitat Vella tenim dues escoles, com és la Ramon Baranguer III i també la Ramon Icajal i volem parlar amb el seu director, amb el senyor Fernando Martínez. Molt bon dia. Hola, què tal? Bon dia. Doncs eh, com han anat aquestes proves que s'han hagut d'examinar els alumnes? Bueno, eh, en general el funcionament eh, ha anat molt bé. Ara el uh -huh. resultat eh, ho coneixerem eh, a partir del dia 17 de juny. Uh -huh. Perquè veieu be bones cares o com, què és el que comentaven els alumnes han sortit? Sí, sí, bueno, home, comentaven una miqueta de tot, però en general pues, estaven satisfets amb el resultat de la prova. Uh -huh. El que passa és que, clar, després eh, hem d'anar a veure exactament el resultat. Uh -huh. eh, però jo en crec que, en general, bé, eh? Eh, uh -huh. els alumnes estaven satisfets. Doncs hem de dir que ahir es van realitzar les proves de català i castellà. No, català no. i matemàtiques. Català i matemàtiques. I, I avui han fet la prova de llengua castellana uh -huh. i després la prova d'anglès. I vosaltres, com a professors, creieu, creieu que poden ser acceptables aquests...? Uh... Sí, jo crec que sí, que estan, uh, bueno, són un bon referent per mesurar una miqueta al nivell de competències dels alumnes al final de l'etapa primària, uh -huh, i serveixen per orientar a les famílies uh -huh. i per orientar les escoles uh, si és que cal algun tipus d'adaptació, de, de millora, de canvi en els processos d'ensenyament-aprenentatge. Penso uh -huh. que sí, que, són un, que, és un, que és un sistema vàlid. Eh? Perquè és el cinquè any consecutiu no que es realitzen aquestes proves? No sé si, no sé si és el cinquè o el quart. Uh -huh. No ho sabria dir exactament ara, no? no ho recordo. Crec que és el quart any eh? que, uh -huh. que es realitzen les proves, eh, aquestes proves de competències bàsiques. I podem fer un balanç positiu, això sí? Sí, sí, sí uh -huh. sens dubte. És una orientació, Positiva per tothom. Sí. Primer, per les famílies que coneixen, amb una prova externa que, que no avalua la pròpia escola, el nivell de sol·liment de les competències dels seus fills. Sí. Eh, segon, per les pròpies escoles, que podem veure la tendència, eh, si, és que, si és que hi ha, sobre eh, mancances, sobre dificultats, sobre els resultats més baixos del que seria desitjable i poder introduir les correccions o les millores que, que creiem aportú. Uh -huh. I després també per l'administració, perquè coneix una miqueta eh, el, el resultat de l'èxit escolar a Catalunya. No? Jo crec que en general són positives. Uh -huh. A més, també hem de dir que eh, és l'últim any de, de primària. Sí, sí. I, i, a sí ser, sí. i això vol dir doncs, que hauran de passar a secundària l'any amb un nivell doncs, acceptable. No? sobretot en aquells punts més més bàsics de les competències tant de la competència matemàtica com de les competències lingüístiques uh -huh. eh? és important que passin amb un nivell d'assoliment uh -huh. uh, el que sí que hem estat mirant és això de les matemàtiques que ens parlava d'un muntatge d'una pista d'escalèxtric sí, bueno, jo exactament és que no vaig estar a l'examen de matemàtiques uh -huh. i no, no he pogut veure exactament el contingut però bueno, són proves que el que mesuren realment és eh, això, el grau de d'assoliment de les competències les competències per entendre'ns uh -huh. és el grau o la capacitat d'aplicar a, a, a la vida quotidiana els problemes que podem trobar-nos en la vida quotidiana a, dels seus aprenetatges uh -huh. és a dir, un nen pot saber molt multiplicar, dividir, etc. però davant d'un problema que es pot trobar dir, si tinc una oferta que em donen Uh, dos per un i, i en l'altre lloc tinc una oferta que em fan un percentatge de descompte, quina és la que més m'interessa? Uh -huh. Doncs uh, ha de saber resoldre aquestes situacions i uh, concretament el que em preguntava és no sé exactament uh -huh. quin problema era perquè ja dic no, no, no vaig estar i no, no conec exactament el contingut, no tinc ni temps de, uh -huh. de mirar-m'ho no? però són, són uh, proves relacionades amb això amb la resolució d'aquest tipus d'aquest tipus de, uh -huh. tipus de, de situacions el que sí que sabem és que aquest any hi ha hagut novetats, no?, variacions respecte a l'any passat. Bé, bueno, la, la novetat més important és que han introduït, en la prova de competència lingüística de llengua anglesa, han introduït una, una expressió escrita, un writing. Uh -huh. eh, això és novetat. Fins ara eh, fins ara havíem valorat eh, la competència de comprensió orals, listening, uh -huh. i la competència de... de, de de comprensió escrita, el, uh -huh. el reading, i aquest any la novetat és aquesta, eh? que a més a més els alumnes han hagut d'escriure de de, un email uh -huh. explicant algunes coses eh, de, la seva, de la seva vida quotidiana a una, a una nena, no? uh -huh. i això és, és una novetat, sí, fins ara això no, no ho havíem fet. Mm -hmm. Doncs et passo amb la meva companya Marta que té també alguna pregunta a realitzar Molt bé. Hola, bon dia. Què tal, bon dia Mira, parlàvem dels casos pràctics i d'aquestes proves que, que s'acosten una mica a la realitat sí. Això vosaltres en el dia a dia en el programa escolar sí. ho teniu introduït? Home, i que sí, perquè és que si no ho, ho tinguéssim introduït no arribaria a l'examen i diríem, bueno, això què és eh? en alguns casos, algunes anècdotes eh, dels alumnes diuen que s'hi troben amb algun problema així una miqueta més estrany o alguna situació... I un, uh, això no ho hem donat, eh? No, evidentment, clar que sí. Nosaltres, uh, en el nostre currículum uh, i cada vegada més, uh, el currículum uh, es treballa des d'una visió competencial. I eh? això fa, fa m'imagino, uh, corregeix-me si no corre m'he equivocat, que els alumnes tinguin més interès, vull dir, per, la, per estudiar una assignatura. Sí, però bueno de l'interès també no depèn només de, de, de l'enfocament, depèn també d'altres molts factors. No? Però sí, sí, evidentment, sí, sí, la visió competencial és, és, bueno, és molt més dinàmica i, i molt més flexible i molt més oberta a, a trobar-se en, en les situacions que, que, que es troben en el dia a dia. Sí. D'acord, doncs Fernando, moltíssimes gràcies per atendre atendre'ns i esperem doncs, el dia 17, m'has dit? Sí, a partir del dia 17 de juny tindrem els resultats. D'acord, doncs llavors ja ens tornem a posar en contacte per saber com han anat aquestes proves. Molt bé. Vinga, que vagi molt bé. Vinga, gràcies molt a vosaltres. Bé. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. Ara el que fem és una petita pausa i eh, tornem tot seguit amb més informació. Fins ara. descobrir, no vull decidir i perdre aquest moment just abans de començar la boira es pot palpar Per descobrir, no vull decidir i perdre aquest moment just abans de començar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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i hem de dir que avui ja és el quart dia, o Sí, el, el cinquè dia de la festa major del Bon Pastor Durant tota aquesta setmana hem anat parlant De les diferents activitats que s'hi realitzen Però n'hi ha una que eh, es realitza durant tota, Pràcticament tota la setmana de festes I que és aquesta exposició L'Ambos Mundos al cinema del barri Aquesta és una de les activitats Organitzades per l'Associació de Veïns Del barri del Bon Pastor Aquí tenim doncs, a l'altra banda del fil telefònic a Un dels seus responsables Com és el senyor Josep Maria Fando Molt bon dia Bon dia. Doncs explica'ns com estan en aquesta festa major del Bon Pastor, perquè déu-n'hi-do la quantitat d'activitats que ja organitzaves. Eh? Sí, moltes activitats. Molt sí, bé, sí. està anant molt bé. Mm. Molt bé, molt bé. Ens ho passem molt bé. <ríe> <ríe> perquè hi ha, aquí hi ha habaneres per poder menjar. Per... Sí, el diumenge van haver les habaneres amb la sardinada i el cremat. Mm. Sí, molt bé. Molt... El, també al matí van haver castellers i sardanes. Uh -huh. el, bueno, el dissabte va haver festa, la nit, el divendres bueno, també vam fer la inauguració, uh -huh. la festa aquesta de la inauguració, molt bé, una representació del flautista de Hamelin, I la, molt, i la fira molt adaptada del temps actual. <ríe> I la fira d'entitats que, no, que no hi pot faltar també a les la festes. la fira d'entitats el dissabte al matí, des de les 8 del matí fins a les... A ja dues de la tarda. Molt bé. I hem de dir que l'Associació de Veïns del Bon Pastor també hi participa amb diferents actes, oi? Sí, fem coses. I sí. col·laurem amb altres entitats perquè uh -huh. la, la festa típica va endavant uh -huh. i, i després fem alguna activitat mm, només de l'Associació de Veïns, vallà. Sí. Uh -huh. Com és aquesta exposició L'Ambos Mundos, al cinema sí, del, del barri? Sí, sí. l'exposició de l'Ambos Mundos, sí que, Molt interessant Què podem veure en aquesta exposició? Uh -huh. Algunes fotos del, del, del, De l'antic eh, cinema De l'Ambos Mundos uh -huh. I també tots els Molts cartells eh, originals uh -huh. De les pel·lícules que es feien I el, el dia que es va passar la, Quan es va passar, l'any que es va passar La pel·lícula i tal bueno, uh -huh. Hi ha un uns grups de cartells de les pel·lícules de romans, les altres de l'oest, les espanyolades, les de Tartac... Mm. <ríe> Déu-n'hi-deu! <ríe> sí, les, el, les del Bruce Lee i d'aquestes tal. Cal va. pensar que el, que l'Ambos Mundos va tancar cap a la primavera de l'any 76. Uh -huh. I en, vosaltres doncs, heu volgut fer una mica d'homenatge, no? Aquesta... Sí, el, el cinema es va obrir cap a l'any 48, Uh -huh. de, quan ja el barri era Santa, eh, ja, va deixar de ser Santa Coloma i va ser la part aquesta Barcelona uh -huh. i havia estat abans un altre també al mateix lloc un altre cinema que es deia Edison uh -huh. te el temps de la república però l'any 35 va amb un incendi i no sabem per què no es va restaurar fins després del, després de la guerra fins al 48 Uh -huh. i es va dir era bons amb bons monós és un és un cinema sí. molt emoiu i portatar records molt molt emoius aquell cinema de cadires de fusta que feien soroll quan se acaba un <ríe> <ríe> soroll i sí, sí. la calor de l'estiu i, i el fred de l'hivern perquè no hi havia on o o no l'havien inventat o no hi havia aire con conjunt unido real que pans els anavave amb la gent a fem l'entrepà i la coca-cola eh, dins del cinema a menjar, a brenar mm -hmm. els dissabtes i els diumenges, i ve el típic nodo que entre sí. la sessió contínua, entre pel·lícula i pel·lícula, posaven el nodo allà del, de les activitats del senyor Franco. Sí, sí. El típic nodo de... Ha canviat, ha canviat molt la cosa, eh? Sí, el cuento ha canviat. Si ara tenim el cinema aquí a la maquinista, sí. eh, ja no tenim un ambus mundos. I més aquesta tarda també hi ha cinema familiar al Bernat de Boil, la qual cosa doncs, eh, també una mica de relació, no? Sí, sí, dona sí, no, no, molta relació, sí. Mm -hmm. O sigui, sou un, sou un barri de, de cinema. No, <ríe> cal de la fer relació, de barri. cal fer xarxa, entre tots fem el barri, vull dir que mm -hmm. eh, gràcies a, a les entitats socials, eh, aquest mm -hmm. barri no, qualsevol barri el vostre, qualsevol mm -hmm. barri és, aquesta és la vida del barri, vaja. Uh -huh. O sigui que fins diumenge encara tenim temps de poder participar... Sí, sí, sí, fins diumenge el ball del... Demà hi ha una xerrada, una obra de teatre dels, de les Ampes uh -huh. i una xerrada sobre economia, bueno, sobre banca ètica uh -huh. i, i vendres hi haurà festa a festa uh -huh. i, i sap també música a tope i uh -huh. cap al... Bueno, menja al matí els capgrossos i els llegants, uh -huh. cap al migdia tenim l'espuma, el, uh -huh. els nens, i ja cap a la tarda, doncs, música i final de festa. Amb el castell de focs. Hi ha activitats, hi ha activitats, sí, sí. Així uh -huh. de memòria, que ho dic de memòria, <laughs> n'hi ha més, n'hi ha més, però bé, bueno, així de memòria. I que no ens falti el castell de focs d'artifici perquè val la pena que... d'anar-los sí, sí. a veure. Sí, D'acord, donz uh... Josep Maria, moltíssimes gràcies per acostar-nos avui també la festa major del Bon Bonpastor. Que sàpigues que des d'aquí nosaltres cada dia anem parlant d'aquestes festes perquè val la pena doncs, que els veïns i veïnes del bon pastor i també dels diferents barris de Sant Andreu doncs, que passin per aquest barri perquè s'ho passaran d'allò més bé. No? Sí, sí, sí. Esteu tots convidats. Molt bé. Doncs... Us animem a que vingueu a la festa del barri. Molt bé, doncs moltes gràcies. Va bé, Vinga, bon que dia. Vinga, que bé, bon dia. Molt bé, doncs eh, deu nhi do la quantitat d'activitats que hi ha organitzades per la Festa Major del Bon Pastor, tal com ens deia ara mateix el Sr. José Maria Fando, doncs tenim avui diferents temes, com per exemple el sainet.icoma que es fa a la residència i centre de dia del Bon Pastor, a dos quarts de sis de la tarda, al Cinema Familiar a la, a la Bernat de Huil. I a dos quarts de 7 de la tarda, la Serrada d'Economia Social i Solidària Organitzada, però Indignadors del Bon Pastor. Demà continuarem repassant aquesta agenda d'activitats de la Festa Major del Bon Pastor, així que que sapigueu que nosaltres estem pendents de que és el que fa, fan els veïns i veïnes d'aquest barri. El que fem ara mateix, una nova pausa, però atenció perquè ens queden ja pocs minuts, agafem la recta final del nostre programa, ara escoltem música i després tornem a la nostra habitual agenda. Fins ara. És el que ens cal buscar, fer de la causa la mà més preuada i el cridi i el cant, prendre'ls com a companys. Si el que és senzill diuen que no és possible...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 Que avançarà a les nits. Fent el senzill, triomfirà habitable. Molt bé, doncs, el, ara parlàvem de la Festa Major del Bon Pastor, però atenció perquè els nostres barris són molt actius i hem de dir que uh, aquest divendres comença la Festa Major de Navas. La festa major de Naves ja està aquí, del 10 al 19 de maig, amb tot un seguit d'actes. El primer, el més emblemàtic, serà la nit de Naves, que com a novetat es farà al Centre Cívic. Un ampli ventall de propostes esportives, culturals, gastronòmiques i lúdiques, per a totes les edats i per a tots els gustos, ompliran places i carrers. I clourà la festa un espectacular castell de focs d'artifici, que n'estem convençuts aplegarà com cada any un gran nombre de veïns i veïnes. Doncs en dedicar dir la Festa Major de Navas es realitzarà, tal com hem dit, a partir d'aquest divendres, dia 10 i fins al 19 de maig. Vine i descobreix-la. Però també hi ha altres festes que també eh, valen la nostra atenció, com és la Festa del Comerç Just i la Banca que es realitzarà aquest dissabte. Com cada any, en el mes de maig, des del districte de Sant Andreu, celebrem la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica. Aquest any serà aquest dissabte, a la plaça Orfila, de les 10.30 a les 14 hores. Doncs, si us sembla, parlem del programa que hi ha organitzat per aquesta Festa del Comerç Just i la Banca Ètica. A partir de dos quarts d'onze del matí hi haurà la inauguració. A les 11 hi haurà la xerrada sobre els bancs del temps a càrrec de la Sagrera Esmou, a partir de 3 quarts de 12 del migdia lliurament de premis concurs de relats curts, a les 12 lectura del manifest, a un quart d'una la xerrada sobre monedes socials per Andreu Onzawa de la Fundació Estró i a la una el concert del Septet de l'Escola Municipal de Música de Sant Andreu. De 10 a 14 hi haurà paradetes informatives i de venda de productes de comerç just i d'economia social i solidària. Doncs recordeu que aquest web és www.festcj.org i aquí trobareu doncs, totes les activitats i tot el que eh, té a veure amb la festa del comerç just i la banca ètica. Dins dels actes d'aquesta festa volem celebrar un concurs de relat curts sobre el concepte comerç just. I hem de que aquesta activitat és organitzada pel Consell de Cooperació i Solidaritat del Districte de Sant Andreu. Uh, això és el que hi haurà aquest dissabte a, a la plaça Urfila, a Sant Andreu, al centre de Sant Andreu. Però si voleu, doncs, el que també podem comentar-vos és que és el, el que es realitzarà el proper diumenge a La Sagrera. La Sagrera es mou per les escoles, us ofereix una activitat amb el nom de Firemnus. L'associació La Sagrera es mou per les escoles, us oferirà aquest diumenge a partir de les 10 del matí l'activitat Firemnus. I... Firem-nos és una fira amb dos objectius, ajudar econòmicament a les escoles i crear una xarxa de solidaritat entre escoles, les entitats del barri i els veïns de la Sagrera. Quins productes s'hi poden trobar? Doncs en primer lloc les obres d'artesania que els mateixos alumnes haurien fet amb l'ajuda dels mestres i després objectes que aportaran persones col·laboradores. I qui organitza la Fira? Doncs una comissió de l'entitat de la Sagrera es mou anomenada Les Sagrera es mou per les Escoles. Els claustres de professors de Rosa dels Vents, Turó Blau, l'Estel, i el, el Sagré i la Pagasso. I les empes de les escoles esmentades? Quines entitats del barri col·laboren amb les seves actuacions? Doncs hi trobareu els petits de les bar Estel, els que poden eira Bollywood va tocar Aikido Sagresamba Diables de la Sagrera Monitor sense fronteres. Quan i on es farà? Doncs del dia 12 de maig de 10 a 14 hores a la Plaça Jardins d'Elx amb la confluència amb el carrer Garcilaso. I també de dir-vos que desitgem la vostra participació i col·laboració parla doncs la base per a conviure i avançar a la societat és l'educació i per al nostre país volem una educació de qualitat. Més coses a comentar-vos. Doncs ara sí que ens centrem en el nostre barri, en el barri de la Trinitat Vella, perquè hem de comentar-vos que l'espai Via Barcinó és un equipament al servei de la Trinitat Vella. L'objectiu és oferir un espai polivalent i ser la seu de l'oficina del Pla Integral de la Trinitat Vella. Aquí qui dóna servei aquest equipament? Als veïns i les veïnes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 Ampliar l'oferta socioeducativa amb nous continguts i demandes de salut comunitària i culturals per tal de contribuir al desenvolupament comunitari de la Trinitat Vella. Posar a disposició de les entitats més espais de trobada i potenciar la creació dels nous grups per tal de que arriben a configurar-se com a part del teixit social i educatiu de la Trinitat Vella, així també com donar suport a grups no formals en projectes culturals i socials. I quin és l'horari al qual podem accedir? L'horari d'obertures és de dilluns a divendres de les 16 a les 21.00 hores. Com arribar-hi? El carrer és via Barcino número 75 i podeu fer en metro a la línia 1 de la Trinitat Vella o l'autobús 26 a l'11 i el 60. I atenció perquè arriben aquestes dates eh, tan, jo diria, tan mudes pels estudiants i per les estudiants i és que eh, ja estan aquí els exàmens i doncs, hem de dir-vos que hi ha diferents sales d'estudi nocturnes a Sant Andreu. Les sales d'estudi nocturnes són un servei de la Regidoria d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament en conveni amb el Districte de la Ciutat i el Consorci de Biblioteques de la Diputació de Barcelona. Doncs Hem de dir que a partir de les 9 de la nit i fins a la 1 de la matinada les sales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 ja teniu aquest medit, estudi nocturn Durant tot l'any de dilluns a divendres de 21 hores a 1 es troben obertes les següents sales a la biblioteca de la ciutat durant el curs escolar també obren dues sales d'equipament juvenils de dilluns a dilluns de 21 a 1 hores. El gener, maig i juny també obren els divendres a la mateixa hora. I la sala d'escola nocturna Garcilaso també és oberta a tots vosaltres, a l'Espai Jove Garcilaso, al carrer Garcilaso, número 103. Doncs d'aquesta manera, nosaltres que arribem al final del nostre programa d'avui, eh, doncs ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu molt bona tarda, donar les gràcies a la Marta Sant i al Ricardo Malavé per la seva presència avui en aquest programa. Que passeu una molt bona tarda, adeu